Három. A következő néhány órában úgy viselkedtem, mint egy delériumos. Nem tudom, hogy nem ütött el egy autó, hogy voltam képes teljesen öntudatlanul összepakolni a bőröndömet és szobát foglalni egy reptérhez közeli hotelben. Úgy tűnt, hogy időbe telik, mire el tudom hagyni az országot, mert a COVID miatt össze-visszajártak a gépek. Minden esetre, a hotelben azt mondtam, meghosszabbítom a foglalást, ha úgy alakul, hogy nem tudok elmenni. Megértették. Elég sok vendég volt ott ugyanezzel a problémával. Szerencsém volt, a légitársaság várólistára tett. Volt néhány napom, hogy mindent átgondoljak, és teljesen elvágjam magam a régi életemtől. Egy brooklini uzsorást boldoggá tettem konni órájával, így volt elég készpénzem arra az esetre is, ha otthon rosszul alakulnának a dolgok. A bankkártyámat nem vittem magammal, otthagytam Jón asztalán. Nem akartam, hogy figyelje a pénzmozgást, ezért nem volt más választásom, a spórolt pénzem a számlámon maradt. Talán majd egyszer hozzáférek, gondoltam. Az első éjszakát álmatlanul töltöttem, de boldog izgalom is motoszkált a gyomromban. Egyre inkább éreztem, hogy ez a jó megoldás. Hazamenni anyához a balatonra, talán befogad és nem lök el magától. Fél kettő körül járt, amikor felültem az ágyban. Egyszerűen egy percet sem tudtam tovább várni, még akkor sem, ha a torkomban dobogott a szívem. Otthon vacsora idő volt. Anya szóltam bele a telefonba. A túloldalon néma csönd, talán azt hitte valami baj van. Szeretnék hazamenni. Suttogtam neki az igazságot, Aztán felszakadt belőlem A megkönnyebbült zokogás. Ez nem két forint lesz, Dörmögte a nő az üvegablak mögött. Biztos benne, hogy fel akarja adni? Bizonyos dolgok nem változnak. Például az a ténysem, Hogy a magyar póstán mindig sorok állnak. Akár csomagot akarsz feladni, Akár csekket akarsz befizetni. Én valamiért mégsem tudtam idegeskedni emiatt. Küldetésem volt. Még azt sem vette el a kedvem, hogy egy órája szobroztam egy kisvárosi postahivatalban, ahol mindent egyetlen nő intéz. Úgy is mondhatnám, hogy minden hangszeren játszik. Igen, biztos. Bólintottam mosolyogva. Ellenőrizné kérem, hogy jól töltötte e mindent? Nem válaszolt, csak újra megnézte a csomagon lévő papírt. Szerintem rendben lesz. A nevemet is megnézte a feladónál. Aha, maga az elveszett lány Amerikából. Zsuzsa lánya, ugye? Kisváros. Visszaküld valamit New Yorkba? Nos, igen. Mondtam, és kisé zavarba jöttem. De csak ha biztosan odaér. A postacsomag három hét alatt tér oda. Dörmögte. – Messze van, sokáig tart. – Értem, bólintottam. – Nem baj, egy zseki van benne. Vissza akarom adni a tulajdonosának. A nő nem nézett rám. Mit érdekelte őt, hogy mi van a dobozban? De nekem fontos volt. Megígértem. És ezzel még tartoztam. Valójában az életemmel tartoztam a tulajdonosának. A csomagban csak egy képes lap volt. Egy balatonparti kisváros képével rajta egyetlen mondat állt. Köszönöm, Konni!